Salam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa menu ala Allah njëllewala falenderoj dhe dhe tëmëtër të indim dhe fale kërkoj dhe elusim Allah të të këmë takime tona të bënd të thrysh me përneven këtë bot dhe të shpërbyur adhid në takimin mëte ndërsën e vërdojmë son të melenë Allah njëllewala ati akukimin vetur në takimin e thonet imi duke të jetuar temat e edukatës dhe kemi arritur tek edukata të fëdorit dhe në dy takimin e radhë të ndëruar Rozgela dhe, dhe, dhe, dhe, dhe Motra që me fol për funksionimin e mirëfillt të kësaj gjiniture të rëndësishme që kemi në vetën tonë. Begatia e fëdorit është një begati më e madhe se zot e gjallë ia mund sonë njeriu. Por fatkeqë është jo gjithmonë ky njeriu që begatia shëllzon në drejtimin e duhur. Në ndaj këmi foljur në një legjerat të tërë se si funksionan në mjërë të mirë fillë të kjo gjuë, duke si e lërshëmbu nga disa dimenzionet të rëfërme të jetërë sonë, dhe në takimin e fundit këmi foljur edhe për atë aspektin të jetër që ka të bëj me përdorimin negativ, apo thënë më drejtë keq përdorimin e kësaj gjëntyre, gjëntyre se gjuës dhe kemi konsideruar se prezentimi i pikeve në takim në kaluar shërben edhe si një program ditur për mes nësërës besimtari dhe besimtarja mund të kontrollojnë vene tyre se a thua valë sot kanë bërë ndë një shkelje për mezuës apo ju. Gësërën e në duen këtu përbalje praktike që të shikujmë se ku qëndrojmë Në raport me Zotin Gjellewala, kërbije fjole me, ose kërbije fjole për shuqëzimin e drejtë, begative dhe dhëntive që me i dhe Allah Gjellewala. Në nën tjetër, kemi marë dhe kemi mësuar dhe vetimi të shmitarë të kësaj, se nuk është let me mbajtë mund kontrolë gjuhën, nuk është let me e eduku këtë gjuhë që të funksionan në friume nësaj që është Allah Gjellewala iknachër, dhe në frimën asaj që në ka mësu dhe në ka përosit për të Muhammedi sallallahu aleyhiho sallam. Andaj sonte, dëshrej që ti kushtoj vëmendje kësaj pike, që të flasim për mjetet dhe mënyrat që në ndihmojnë me lejnë Allah të madhuar, të ruajm gjon dhe të përdurim, si ka këkuë Allah pëjnemi. Dhe më ndaj që me këtë e përbyllim edhe në aspektin praktik të rejtim në kësta i teme. Nga se praktikisht kemi të reguar si funksionën drejgjua, praktikisht kemi të reguar si funksionën gabimisht dhe gju, dhe tashme praktikisht për të regojmë se si mund të indihmojmë vetës tonë që të shërbëjmë në këtë gjëmtyrë në frimë në asaj që ka këkua lau pëjneve dhe të ruemi nga ja që e zoni gjëllewala e uran dhe hidrojnë qëse ne flasim ato që Zotë Gjendevalë nuk i dëndë dhe në kipërqenë. Të shumë denurzimet që në kanë përmendit djetarët tonë dhe janë të niveleve dhe kategorive të ndryshme, porë ndua që sonte mundohë Melena Lajja në me Gjendalu që përmendit isa prej shtyllave kryesore dhe bazat që mbiton dërtojat për pjekja jonë dhe ndërtojtë synimi jonë për përmjësimin e gjuhës. Pika a parë që duha të përmendit të ndëruar Lazer dhe Mutra, sër bje fjala për përmjësimin e vete to, veteve tona, në veçantia e që pavim e gjuhën, atërë pika a parë në këtër të imë është prioriteti dhe përpjekja. Gjithë të punë që dënë me e kry, gjithë të synim që dënë me e arrim, duhet të kesh prioritetit. Andaj në qovë se nuk është prioritet për neve, dhe nuk e kuriosënë agendën e për okupime dhe angazhimëve të në përmirësimi në gjuhës, nuk do të kemi mundësi kur të i me ratë dhe të gjuhë. Nga se përpjeket do të të periodiket, përkoshme, të kohë paskoshme, përpjeket që kanë të bëjnë vetëm në situatët dhe rëthërët sektuara, ato përpjeket që ndezën vetëm kur në dëgjojmë se sa është rëzikshme apo sa është e mirë Në qovësë vetëm me kashmë jaftojmë të adimë se gjithë mundë do të jemi pen i kësajgjua dhe do të rizikojmë vazhdimishtë raportin tonë më Allon Gjelle Huala Ndërson qovësë e bëhet prioritet dhe përbjekjemi seriosisht e atëra mundë të konsilerojmë se jemi në rrugun e drejtë për tu rahatuar nga shirën i kësajgjua Allon Gjelle Huala thotë në Koran në vendet të ndryshme një përtu një thotë O gjahiru fillahi haqqa gjihadi Do të të dhe përpjekuni dhe luftoni dhe mundohuni Për hitë Allah, përpjeket sinxerët vërtet Andaj haqqa gjihadi do të të të gjihat të vërtet, përpjeket vërtet Në nënkuptonë seriozë dhe sinxertë dhe të vazhdushme Jo do të të të të jemi në këdrejtim Jo seriozë dhe mështë të kemi qasja të sinxerë dhe të vërtetë Për bala saj që do në në në në në në në në në në në në n Dësër dhega meri sa sërëm në aditin që e tërëzmaton e buëdheri rëndjallahu ta anhu, thër, e l'anhu ka thëmë El Mujahidu me njahed e nëfshshuhu fillahi azzawajal Luftari vërtet dhe aj që përpjekët sinqeresht është aj që përpjekët dhe mundohet ta rahatën vetën e ti në raport në dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d tekste, shtje qartas, se kërkuat për pjekë seriozë dhe sinqerë për të rahatu vetë në tonë. Në anë në tjetë të në nërdozëm dhe në qovëse i këthejheni thënjë dhe të të farëve tonë, në nga një frimëzohemi të muslimanëve të një nga shokët e pejgamberit a.s. dhe nga gjenëratës e arta dhe të shuimë sa ata kishin agjen në përmjërsim, ata kishin prioritetët Ata nuk vëpranin si pasoje rëthanëve dhe emocioneve. Pra ndaj njën nga ato që dëshmoj pjekurin dhe nëngjurin e tyre është rënditja e adhurimeve. Rënditja e vepërët mira, që dinë se qëka është në me vlerë nga ata agent, ata në rapatëve tjetërë. Dhe këmë në kuptanë se ata këshin agjenë, ata këshin rënditja në përmërsimin e vetëve tyre. Nëse nëse e bëjmë një paralele të drejtë kund mes njëra dhe tjetra, do të shohim se disiplina dhe rregulli është atje, ndërsa kaosi vetë rregullimi është pikërisht tek ne. Andaj kur jetojmë në njënë kaosit dhe mungesës së disiplinës dhe renditjes, atëherë padyshim se do të shpenzojmë shumë energji përballë produktivitetit shumë të vogël. Për shumë ndoshta mund të japum zar, por jo me rezultatin e duhur. E paramëndar kur kaosi shoqërohet edhe me Zbeje të ambitë dhulletit që ka mund në pradhu Rëndaj të jeshe se gjendje jote është rahmet pjallahu jallahu ala Për njëshë mesurit dhëtyshin edhe shumë më njëshën kuptim negativë Se që sëtë mund të dhërësëm vetën tonë Rëndaj njën nga djetarët Vuhet ibn al-Wardh, rahimuhu Allah Ka qinë djetarë i njër dhe i dhëvëshëm, thëtë Wallahi lëtërkul dhibëti indi e habbu i leje minë të sadduqi Bi gjebërim një dhehet Kodhë Allah i beturë Zotë në madhë Për pjekëja imë Për ta largu përgojime dhe gjebetin është me edashur Se shpenzimi i nje kodre arri në rukë të alajën dhe uhalat Në ndaj, që kërënditja Sa është e mirë sadafaja Sa është e mirë dhënja është e mirë Mi pënquf se punë të në të mira Jënë në shkotë të në qërjërë qëfar kuptimi ka me mbushë shporë të nuk nuk mbushët kërë. Për pjekëja imë, për me e ljargu përgojimin, për moshtë në prioritare, se ndë një pun tjetërë mirë që ndë ashtë a ne me ndëmësë është shumë rëndësishmë. Dhe ashtë e këtirë, dhe në rukë në dha Gjallorë është punë e madhe, dë dhe njerë për njëri zotë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Proces në përmesivim me këtë aspekt, nga se këta shikojnë në një fund tjetër. Dhe kjo është ajo që t'shmo na ti tash më herën. Në një teatër i jetikë dieton. Thotë kështu. Ta praktikisë për gojimin, dhe për gojimin kë mësoj si shembull, nuk është e vetmja kjo. Ne mund ta përkthejmë në dersën tonë do të thotë që të praktikisë atë që Realisht e shëmëton të fudurit tim Të shërohen nga smunit e gjuës Thot Li en eda al dhibete E habbu i lejje min enjekune Li et dunja Mundhu hulikat Illa en tufna Pë e gjallu hafisa bilillah Të shëroj vetën time Nga smunit e gjuës është me edasho Se ta kem me prëmësi Tër dunjanë nga kur është kriju deri kur shkatërrohet sa është e pasdjetë dhe të tërën ta të vë fiselilah nuk të vott kurjë për vetëm as e pas takim në pronci këtbut deri sa ta shpërndai të tërën nga kua kur është kriju or deri kur shpenzohet deri kur çarjohet shkatërrohet kjo botë të tërën ta të kem timën dhe pastaj pas futjes në, në pronci të kësaj dhunje ta do të tërën për lutallah nuk është më dashur kjo për mua se praktisja asaj që nuk më përkëtë, të shëruarit nga smundë dhe gjuhësatëm. Andaj, kja jë ja përkëtu se së ishte kja e rëndësishme, së ishte kja do tëtë prioritetë për ta njëtë në përdytsme që të shëruarit nga smundë dhe gjuhësatëm. Nështë të përkëtu edhe më drejtë se nuk ishte kja e uforisi, kërshë përthëmë, Dhe këtu duhet të kjëtojmë edukatë të nërlëzër, disiptinë. Duhet të kemi një metodologi stabile që ndrushme në, në përmërsimin e vetëvetës. Për ndryshe të shëtitëm i poshtë për pjetë, me ufori, me emocione, por pa program caktuar mund të ndrojmë përmërsimin dhe mund të jetë ndërën mirë, por ju të përjetojmë si duhet. Andaj, shikone këta njerë që e keshim prioritet përmërsimin e vetëvetës, duke filluar edhe nga gjuha e tjura, dhe gjithashtu ishtë të gaqëm që të shpenzun mund të më dhe kuhë të gjakë këtë dretim. të dretim nga së dikush mund të kupton këtëse prioritetë pasas në atë kjo prioritetë ni av dëtë dhe pasas në një njëre ndryshon listë e prioritetëve prioritetë kur i kupton njeri nuk e nërën mu dhe i risa do të të dhe ajo që ka qenë prioritare të qëruat ose të largot për lejme të dhe dhe kallon pikën të të tërë Por ende këto çështje problem, po s'po shkon tash uncalloj tjetër, kjo është sigurisht njëri më i poshtë 10 lira para veti, edhe duhet më lëzu 80-at. I pëmerar, e merr të parën para thonën dhe pastaj thonë, ku ka gataj të marr dytën, tretën, katërt, i ka përcën 10 lira me para thonje, a llogaritës e fazës u thica, kur jo, kurallës është llog, nëse ka mund ku ai ka zgjitur kelezu. Po në fund, nuk ka rezultat nga lëzu. Pandaj permisive shka shka dhe me afatëzime të shkurtra gjithashtu nuk pun të jap rezultate të laboratorit. Prandaj shikoni këtënjë Abdulla ibn Zekeria ibn Meshi rahimuhullah. Ka qenë një prej njerëzave të devotshëm dhe gjithashtu cilësohet si njëri ti i disponuesh. Fatues se ka bujësi shpesh e ka qenë shumë i disponuesh njerëz të qaushë rreth me ta. Çka ka këtënjë atë? Thotë Alet shëtë sëmëte amma la ja'ninë i shirinë sëna. E kam trajtuar. Kjo është, kjo është metoda t'ju në, do nukur me njojtë me në hegjin e të parë të tonë gjë me në hegjin. E kam trajtuar heshtë. Jë më trajnu për me heshtë. Ndaj asoj që nuk më përkjatë nisëzët vjetë. Nisëzët vjetë jam duke u trajnu, duke u shtru që masë dhë flasë shkë nukë në përketë dhe shpeshë herë dhëshë të jë Subhanallah dhe shpeshë herë dhëshë me gjithë për pjekër, në në zëtë bitë me lërgu që mësë më marë më ato që së është të kune jote, dhe shpërketë të jë së kurësë ka të të përkër përkër në sëllëm min husë në islami mërë i të rëkuhu më lajahmi nga shenjat e islami të mirë të njerë se e ka kuplu drejtë praktisë asaj që nuk i përket. Edheç me praktika asaj që nuk i përket përmes futurit 20 vjet. E sa duhet të luftu me praktikë ato që nuk i përket, për fodrit, me me nuk përket nga shikimi e nga dëgjimi e psimëron. Kjo nuk është nuk është kjo për zganimin dekorim, por kjo është për treguse, duhet më pas duhet më pas sabër. Dhe duhet më pas prioritet, duhet më pas përpjekje për angazhim. Pëndryshe mundemë që ka zgjenumi pas shkak të, të kaosit ton, një përshkak të disiplinës vihen nga të parët tanë. Dhe ky njerëz i të dërguar ekipe se zanat çentubimet ku rreshin njerëz me ta, tu dhan të, të, të fillim të tubimeve. Tu dhanta, nëse e përmendni Allahun, ju ndihboj. Në nëse ançoft në se filloni me përmendjen e përmen njerëzit, unë e ju ndihvoj. Ta zgjidhna por rim bashkë po dawn. Pin fillim po mirë më vesh. Ne jam më mushë shto. E përmendim Allah, do të thot, atë na që naq Allah. Flasim për atë që Allah e dëlora e për çanve e bën rri. Fillojnë me fol me habitet njerëzve që pasërve shosën drejt asaj që nuk na përket për gojime me barti sjallë onë larguar pe jugot. Atë çka i bën ti. Unë në 20 vjetun tu lut me desh vetëm time. Pastaj ti më në ndaj dhe më prish, nuk mua Allah, jam të ndërtuara. Unë jam të ndreq. Në çdo 10 minutën e tunë të përditshme, diçka që e duhet të përpiqti, jeti mundu, ke dhënë mundë me ndërtu. A lejon që të kuşh me papërzimit të arzës në era, vëllai. Kush do ku ai? Formo me një kundërtesë, mëse si duhet atara, ka ka më urdzu, atë, s'ka çka murxura alias atë. Në çka murxur, prandaj edhe kemi lehtë të të rrimë edhe me njerëz që si flas nga që nuk vritet e kështu me radhë. Kjo është e çka të bëj më? jo çesë gjithashtu për treguar se kta vazhdimisht ka bë burpjekën këtë të vet. Dhe vazhdimisht e kanë pasur prioritet përmirësimin e vetvetesë të tyre në këtë që po flasim tash ka dëshmi shumëta. Një pyetje edhe si përmbyllet tek kësaj pikës së parë është ka qenë një dietarë Yunus ibn Jubejit, rahimehullah. Ka qenë dietar i mençur i devotshëm dhe ka qenë një i do thotë i njohur për devotshurinë. Njëri prej njerëzve të mirë të asaj kohe, Gjafar Div në Burhan rahimuhullah, kanë dëgjuar se ky është burr i mirë. Dëvëruar për sjelljen e jetës, kjo që është shemb që të na mësojë. Ktu tregojnë mënyrën qysh kanë rënë këta njerëz Allah. Kanë dëgjuar se ky Yunusi ibn Beit është burr i mirë. E dhe vashë. Ës normal e ka provoku pozitivisht dhe veçmëriat Edhe i ka shkru letër t'i buri, i ka të më dëgju Për t'y fjallë shumë mira Këm dëgju për t'y për njerë dhe njavdata Në të vërdit më rështë lënse A kemë mundësi me më shkru Që shë arritë të këla allatë Që shë bonë i mirë Pëse njerë Një që kanë logaritë të që njerë për të livdojnë për javë të Qëka i ka shkru kërë Aja ka shkru të arriturat Apo për pjeket jo, Ata të ar Jë ja ka të dhëgu ku jam të punu në, dësh nuk e di njerë që ka pëftrosi, për po në që të jëmë të punu. Që farë i ka thënë? I ka thënë, e të një kitabuke eluni, një livri, një të selu një, në karë livrën një shkipë të pëmpytë në ektu me i lejke, bimë e nëfji. Që të shkruj të për gjenjën time, Q jemune, që të bunam, të që mundë, që kemë të puna, që që mundë amë të? fot un jap kom ofroj vetes tim. Ja kom ofroj vetes tim ja me një projekt me rëndësi. Që të thotë, çetua du njerëzve aq që du për vetë dhe të urrej për njerëzit aq që urrej për vetë. I thash vetes, a të do të bëj këtë projekt? Do të ose na kemi të kundërtën. Etas përmem, kthy ndëkundërtën, kuptim pozitiv duhet mund i thash vetes, ai hirse puna do jam çt pra këtu mor Allah jam tu mor në projektin e kësaj qarritje të modha tua du njerëzve atë që e dua për vete dhe të urrej për njerëza që urij për veten por mirë po e paçi po isha larg për kësaj subhanallahu thot fy dietar fa iza hiya min dhaaka bi ba'id ka larg është vrapuna unë më vrin këtu në kësh rale për këtu mundave has filluam me projekt fak ma dvolgë kosto qonë taktimin e, kjo pak lar kanë e bën këto po diçka tash më filloi më më lehtë pak. Thot i thash vetës herën e tetë. Atëra pra, a Eloina mohobejtë që s'na përkose, flasën për njerëz vec. Çi to bëre filloi, po po e gjeta, e gjeta veten time më të gatshëm me agjëruën e ditë me vap. Se me arrit pëtë una? Ma letë nefësi ka në nëgjënojëm kur dushë. E dhe pëse 15-16 e në nëgjënojëm me të fjallë. A po nëgjënojëm me të përlema ma më së më ngushtoj farë se smoj papur ke herën të. Ta e në këndë sin qelë. Ta e në këndë sin qelë. Dhe ka në filozofi mirë. Dhe ka ditë. Për në shqipërë ka njovë dëpsi në vete. Dhe pikrisht nga kë pike dhëtë ka filu me në. Në pë te kur vdeson na një nyjor vajzëm shto punë çfarë ngjan atë. Për shkakun, atë është prioritet, nuk është mohabet, nuk është dërdh, nuk ka përpjekje dhe angazhim 20 vjet, 30, sot 10 vjet vazhdimisht, s'ka përpjekje, si do mund të ishu. Psihësh me regulltonat. Kush don me ndrejt atë që më vjen më herët, duhet ta ketë prioritet, dhe prioriteti të shëruhet me përpjekje. Kjo është e përgjëm. E dytet të në në vëzër, aje që dënë me rrujë gjuhën që mësë të hletë atë që Zotë nuk jë përqenë pashqofë përgojëm, gënjeshtë në rajtë, në mashrumë, në vartë fjallë, duhet që ta angajën vetë dhe të javëndosë kështë vetës të di që gjithë mund të fletë të vërtetën. Së të ku, me fletë të vërtetën, me vërtëtëci si, gjithë mundë. Nga se të ndërlëzër Allahu Gjallahu Ala ka bër që njerëzit të komunikuj me zvejta dhe tër atë që e ndihmë për bal njeri tjetërit e shpërëm për meskafin për mesgjuës në skina mëjur tjetër edhe kër dhem dhyska me gjuë kallëzën tjetër edhe kër e lidhë dhëndikon me gjuë kallëzën edhe kër e lidhë dhëndikon me gjuë kallëzën gjuë ashtë të reguësi jasaj që këmë në natër Lëviz djatë dhe majtë Herë her mashtërën, herë rënë Herë së bërë të fjallë Zbehet vërtëtsia esaj Kër zbehet vërtëtsia esaj Zbehet raportë të mësënje Në më shmuk e dhja ki, ki për te, ki për e të atër Pra nda i njeri që një fletë vërtëtën që të mund E pa mundësër Lëviz në gjurës në dretëm të asaj që është Në një njështën Në një rëhatu e të përni të keqët madë Rruë dhe kujdesit që mësë bëllinë Atë që nuk është medikon Nuk i të konë, është pifja E shumë së mundi të të të të të të Prandaj, angazhoje vetë vetër Me atë që është E sinqer dhe e vërtit Allahu qëllë dhe u'ala Të arruë në gjuhën Për shemë, dhe më, fëll drejt Kër të premtësh me gjuh Rëgati premtimet Rëgati fjallën Apo, dhe të rruje gjuhën Kur të flasësh për shembull me një lajm, mundohu që të ketë kaluar të gjitha filtrat e verifikimit, që gjua të jetë zënësi i fundit që flet i, i parë. Në qoftë se e pranon gjuan që ta flasësh të vërtetën, me lejen si e Allahut, munduar ta ruajë Allahu gjuhën që mos njollos nga çmepi ta kompastet. Sigurisht ti për shembull me gjithë tyrën. Apo ti kujdesish për ibadete, dhe Allahu xhallahu ta ruajë nga çdo harame të rra. Ço do të më gjuan? Andaj falet e vërtetit Dhe gjithashtu për mezgjuhës falet e drejte Allah Gjellewala thot Pë i dha kultum fa adilu Kër të flisni bëni të drejt Për mezgjuhës Andaj në qovësë miru Me gjutëve nuk është i drejt Jë mën anë ndikujt kërë që nuk në të të kërë Realisht kjo smundje do të mundësën që Të përfjet e dhe shumë smundje të të të të të të të të të të të të të të të të të t njeriu ta pun. Andaj pejgamberi saosa këtyreve ka çën i drejt me gjunën e tij. Madje ku e bëhet fjalë për njerz që nuk i kanë besuar, madje kanë çën i dhujtar, kanë çën jo besimtar, por pejgamberi e ka rruajë gjunën e tij që mos rrshet nga drejtësia e pastaj ta humb baraspeshën e balancin e gjuhën. Sikur se për shemb njeriu cili me mor tash katë katër shëtsë në marshi ose në bot. Nitë shku shumë mirë me këtë. Do më provuosh të jera me 350 në natë, një herë më të shfit tjetër apo. Problemi është në zonë, pastaj stabiliteti që po përmbarohet. Mos e provo koha. Apo mos e ngucë se nëse më tërshit tani nuk ush me donë e noli kur duon atë, se si varet kryterat. Edhe djuhën çështën. Ka shumë tërshitë të në natë. Mos i jap formën as tek, sesionin e nol ku duhet ti pastaj. Kto kefon izolum me djuh në kush me garantuese komunale djua pasoj nga pergojimi nga porti Fiolok stëmorot mos e provokoj mua instabil andai stabiliteti garantohet me me drejtsi mua e drejt e sigurt nëse hajde që tash po them që po që tash po mund me kondërshtice modave rshet një herë kush e di kur pastaj e këthem prapë kontroll dejte klesh kontroll bot nikodë gjinos allah në ruta prandaj allah thot fa idha kultum fadil kurta flese fallet drejtat edhe nëse bëhet fjalë kundër familjarëve juaj dhe kujt të qoftë prandaj pejgamberi s.a.s. u një ditë e karacitu një pjesë të një poezie që ka thonë lebit ibn al-as ka qenë mushrik i dëjtar po at i madh më po ka qenë ju ka qenë i dëjtar çfarë ka thonë pejgamberi s.a.s. fjala më e vërtet që e ka thonë ndonjë poet ndonjëherë ka qenë fjala lebit Ishte e ka thonjë poezi, ndër tjerë ka thonë dinëse çdo gjë pas Allahut është e kotë. Çdo gjë pas Allahut është e kotë. Ja ka pranu, edhe pse ndoshta shumica e poezis po ja ka shkëlje, po e ka marr këtë pjesë të shkurtë ka thonë që kjo është fjala më e drejtë që ndonjëri ka thonë vetë atë. Kure ka fortë këtë hadith, Othmani ibn Abdurrahman radhiyallahu taala i ka thënë sahabit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thonë vërtet në tha do të të le vitin këtë fjalë se kullu shej ma xhelallai dhoti dhe sa pasallahu është kort, e kot e kodi pjesë që ka vazhduan kjo është e vërtetë që e ka thonë mirë po e ka thonë në fjalë tjetër që është pjesë e Paris, gjithashtë gjithashtë të çuar së kësaj parish dhe dijë se çdo gjë ve dijë se se çdo gjë është kalimtar pa gabova jeni të të prahasur apo kjo ja ke qenë Najëme masna motme peshore drejt. Ktu ja ke qelluar edhe në kofsh, jo mospital, mosbesimtar, themi, ja ke qelluar. Mosmirë ke thonë. Mos soi fjalë maturtia gabim. Kudo që të alarmohet për të vërtetën drejt klasës. Andaj çord të vetvetës, çord të tirit, çord të dukut, dukut teatrit, mosojë gjuhën me fol drejtë. Mos gjiko për njerëzit, kurdo çunf ata padrejsisht nga se je fut në teren të rëshqetëshëm e kur futë është në teren të rëshqetëshëm pasaj mëstuj da është ta në këta pa pëse më deltë të gibetje pëse më deltë të shpifje a tani nuk më shmenanti pasaj për këta sërje mbaje gjuhë nën kontrol dhe kurseje nga rëshqitit e caktuarat duke fol të vërtetën duke fol të drejtën duke fol të drejtën se këtët e manë, sikur tash, në, nën kontrol gjuhën të Për mjetëve që për nërdozit në ndihmojnë me rrujë gjuhën dhe me shërru nga smuja saj është edhe të shëqëruarit me njerëzit të cilët e kanë të njëjtin prioritet dhe kanë përpjeke në këtëritin. Për shambull, nëse ti e ki prioritet shërimin e gjuhës, po aj tjeti që rrënti me të vazhdimisht e ka numër dhejt në gjenda tje, e ka do të mërana tje, Ajko me ta prish agendën tona të. Këqyr kush e ka prioritet përmesimin e zemës. Këqyr kush e ka prioritet përmesimin e gjuës. Dhe kush është i gachin kohë të gjatë me zgatë në këtë prioritet, e tësë me tafë. Asë Allah Gjallewala i ka thonë për nga mëri sallallem, dhe kshil dhe përësi, «Va la tuti'men agfell me kalbëhu a ndhikrina, wa teba ahawahu wa kane amruhu furotahu». Mos e rreg, as mos u shqetëro, më atje ia ka kapluar kutia e zamrës. Çana nuk tonë ja ka kuptuar ia ja ka kapluar kutia e zamrës, nuk kupton se nga kutia e ka e ka gabuar gjendër, e ka gabuar endiç, po sht habit ai ec si komet ku duhet, po so habit për diçka tjetër. Dhe si pasoi habit i teva e hua, ndihje qepshin se një fakt në argumentet e kur një kipshin i shliçka malet i shko më vërtet i çka çon më shtrit i çka çon më amë më, më, më pompozë apo për shembull për shkak të një erë na shoh a për shkak se sfuful apo për shkak se poja sado ko po? sado po, ko është më pompozë më ko më më ko andaj harrojmë këtu më pak pompozitet në të kalu të ato që kanë përpozitatë, që kjo është të bahëwa, e pasën epshet në në si pasu e rendit dhe këkesethe, po si pasu e plëtsimit të këkesethe të brendshme. E këta Se Gjë, së të të lau mësërërëm e përta, të kjo të imëpëren a djenë gabume, gabimishmësën. Gjëtë në që të ka të në përgënbër në sëllem, elmer u aladini khalilin, njeri është në shëqrin dhe është në në gjyërimin e sh përndaj të feljendur e kërdupun më njëkhalin, dhe të shikon qdo kush për ju e me këpër shëqëruat, me këpërrim, mese kjo është e rëndësishme. Ndërsa, një fjall të mua shumë ështraj dhe shumë e rëndësishme, e ka thën Shqikëtër Belkhi Rehmeullah. Kjo është një imaqën shumë ka qirë. Shqikëtër Belkhi Rehmeullah ka qirë një imaqën, një ditën, dhe ka lën fjall me d Ka të një fjallë të madhe që unë e konsidrejë, një vetëm të rëndësishme, por njësi madhe që durë gjithë më me pasë me vetëi, që përmesë kësë fjallë të madhe shë raportën të ndë në lënjën në lënjën në lënë. Thotë kënjëri, alamët të të vëbë, albukëm u alama sëbëq, alhëfën më në lëvëku i fi dhëndë, bohu jerran u ikhwanisu w mulazamat al akhyar kine deri keman nga shenjat e pranimit te tawbas e, e pranimi te tawbas qenon kumtan raport te lira ne allah fuqizim te raporteve nga shenjat e pranimit te pendimet dhe nga shenja se li penduar ka këtu, te allahut ka thon nje an ku te çajturit para se ka kalu brenga mëzbollë rëshqet prapën të ardhënëm. Qëtë të braktisësh ata që të lehëcuën të keqën dhe të shëqërën zburatë të mirë. Këtu e në këtër sinjale dhe shëmja, por shumë thellë të vjume, që e jepin rezultatin përfundimtar të pendimitë të të në. A janë kualitative, nuk janë kualitative. Qëtë e prame këtu këtër mate, a është pendimit cilësurë, apo mund tjet, dëpt, qajterit, vetmi, të jetë i dopt mos të ndon false të çajiturit paraqive të kaluara njëri kur vetëm i citot ato zaktuara i kujtohet për shemb kur kur sofal i kujtohet kur kur ka bujë në Allah xhamdewala i ridhen lot Allah nga turpë ky Allah fenimes pasojë nga felimes, Afrika çka do, do të pas kaluar në si një pendu vërtet po është vetë vetë top shna si akomju 55 bim këtu më kota këtu më ro gjithashtu e shësë e sa është në gjendit mirë edhe rëhatë, Allah më ka uzuë përshke mirë i Mi pasi në datë kër frika a këmë e mujtë me e qërë telefonë qështuë më së komu mashtuë apetë më së komu më rëshitë apetë dhe qëtë ashtuë përta ruajturë gjendit në stabile lërguet nga ta që janë lehëcu në gjënojnë në këtë rastë në gjithë të mëkatë të gjëruzëtë nga shëmja qëtë ashtuë në që ran themoim në praktikën e mëkateve të gjues, tonë është të, të paramendoj llogarinë dhënien për Allahu tasoha. Wallahi më qen prezente këtë mesin ton, më me qen prezente vetë tonë. Vazhdimisht ka shoshat. A jobin dje se kenë më i dhon Allahu llogari dhe nuk dim se kur fillon ajo llogari, nuk dim na kur vjen fundi atë është një, një, një kujdes shumë i lëvizë çerpikut, mos të mbledhësh gjuhën. Në mall çerpikut me lëvizë kës mos kuris mos po i shkjerë tek shiulët. Mos lëso pasyrën, e vesh e mos lëso për gjuhën. Gase pe gjërave, dohta vallai për gjërave më kti, çmoth me ndodhi unë kti. Për gjërave Në është të më të dëshmru se që mund nukuj të me ndodë, Allah në naruj të më në ndodë. Për e gjëra më të qia që mund më ndodë, loj ndëruar, në motë ndëruar është të dalë është të këllahu me sërrape së, së kodratë, pa pa staj gjuha me të të harqip të i shkep në për halkatë. Apo, a ka më të këtë se kaxë? Ka bo ka po mirë? Për pra në e ka thonë të pegamberinë që të të drunë në më në në muflis Ska kërë gënë gjëbë, i bankrotum, i falimentuar kësh është. E ka përmend këtë që pofërët në për të. I falimentuar të qe sëllit. Deltë Allah me, hasenat i në këngjibali, me punë të mira si kodrat. Aj del ka punë të mira, shikë ka ja, më tonë, ja ka pranu që ka për mirë, so kodrë ka për mir. mirë. Mërë po shetë më hadha, e ka shoj të ta. E, po, e ka shoj të këdonit edhe ka ofendu filonin ta është të dhe në gjuha me e ahargjit ato qka është lëbë me qënë kjurëti në rujo të rujo dhe kër e paramëndën se subha Allah e sa so namazin e sa so gjërimin, e sa so punë të mira e sa so largim për haramit mënësh me gjuha me e prishmë Allah e nëmbyllë dhe mirbile ato e nëmbyllë dhe mirbile nga se paramëndëve është me ndrygjit paralele dhe në, paralel në ruarët Në qofë se, përshambullë, kësë është të rahmet për Allah të kemë, pa dhune për e me lukët për kuptuat që pofrasën për tërë. Në qofë se njeriu për një gibetë, blokohet, blokohet përshambullë në dëgjinë ti, në ofës në në kërgjohë, nga bërë një herë, të se, se ka marrë është për një në atërë, me, me full, që nga bërë hërë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe 2 po, mëjde t'i mërë allahë sujtë kime për po atë 2 mëjde dëllimë, përshërë në sydëmë A të në atë qëtë për këtë nuk fletë ushtë të edhe të këtë këtë Ikë nga halallë mos për po bjenë në haram E mos nësën me shetit ka vjetë të dushimë ta E mos nësën në shpunë në haram atë Pse? Se e din që ka ndonë E parë mëndonje Parë asë me, si me full vlanderuar dhe mojë të ndonuar Parë asë si me full për Tha Sofianë Thauri rahimehullah. Po para se më fol, për çdo çoft, ti në mësh të komparamenduar veten para Allahut. A më shërben për të mirë kia apo jo? Në qoftë se rezultati ka qenë rërahat më mirë kia, kombesa. Para mendaj, ju ndani me vumë fol për shemb çelët e tim. Me folt kjo sa funëjë vetë, pse po përzihesh Allah. Pse po flas çka s'përket? Kjo sa funëjë jote ku për përzi? Në qofë se parëmëndërën, Subhanë Allah, vesh, vesh një Ramazan në shkuë, në gjë kom gjinu të zed, filohret, arsulje, të u të një në zëtë, në tahtë mja afuaj filorit, në këta srija të ndërvëzër, ka ardhë njëri të këkë Hasen al-Vasiliu Rahimu Allah. Një njëri ka ardhë të këkë Hasen al-Vasiliu Rahimu Allah. I ka thonë, Ben e vani en në ketët të avoni. Më ka më lemru dhe njërës e të të të për të të të të të të të të të Ka gjithë njerëmë. Ka mri lam qëtësë sëpërën rratë, këhullë këchë për mëni. Qëpari ka honë Hasen el-Bashri Rehmullat? Ka thonë, lem jeb lugu këltru ke indi en u hakkime ke fi hasenati. Hala i vugëll jeti, me tjepu në qasën të punë të mjët njërën të mjët njërën. Si haloti qaqki madhë me vërër tërën që më të të mjët njërën, që më të mjët një Për mua jo ti e më stroi ti se fund të mirë ata. Unë e lave këtij vaj ty, a lasë ti këti dregjet japse, më pleqon po, ti kisha fal fund të mirë, isha vonë nga ti jote. Po ti a lasë ti dregjollok, kjo ole mësh. Po, ha la ti se kia shkolle, se ka kurkus. Prandaj ka thën Abdullah ibn Ubaid rahimullah, po ti kisha përgoju ndiken, do ti përgoje atë tem te ni nga se skor meritor më i madh për punën e mia të mira se baba e mënunë më atë. Në ku gjeksha fal dikujt punën e mia ja pun të mira, sipasoj djogus, ja gjeksha fal babas sa mënunë sa më atë. Po sjafali kërkujt. Nga se punën e mia të mira. E parë mendoj se të refxiosin punën të e mira vallahi të shkojn diku tjetër. Për këtë arsye ka thonë i punëbarë ku me një rast tjetër ka thonë mos të ishte ndaluar me dëshruçet për hapet e këqija në për njerëz. Para mësh Zbanjiri me pas sefë për hapë i keqët me së njëzve Edhe në gjohë sej përmitën e to Ka dhoni Ibn Bariko, rrhejmë Allah Po atë mos ishte e ndaluar Me e dëshru për hapinit keqës Kisha me pas dëshirë të flek për mrena Që asë një banori këti veni mos me me të përgëju Nga se nuk ka ardhje të punë betëmira Ma shpejtë se që kërru Po zbëntë me kërku Thëse së kësh përzi së ka ma qërë të nëse kjapë që përdojnë të flenë, aji agjerënë, të flenë aji falënë, të flenë, aji agjerënë, e ti hanë bukë, e dhe të përgë janë, hajde pak, kadale, merna, mozni, mergjim, përn, ka dale, jam merë në mazën, jam merë gjimë në kështë në mëra, kush e pon ka punë të punë, dhe së qështu rëalishtë të mëndodë, nga se shpargimet të mulë të jamë nuk bonë me para, me azi nuk bonë, me qëka ka nuk shpargimet, me punë të mirë atëmë. E më stasi vënëruar jo më të pijadë me Sa njëri këmë i rapishmoni për kje gjuhë Subhanallah, paramenda Paramenda, ka thënë Muhammedi sallallahu al-sallam E dhe kjo është këtë pikë Të paramenda zhvillimet e ditës e shytimet të ndihën me gjuhëm Muhammedi sallallahu al-sallam ka thënë Ku shkëriur e ka dëshirë që të thëtë njit qënëherë Subhanallah e të jepë allahu nimi së vape A pëdëën i oferë, që nuk dhe nuk dhe në Allah dhe? Ni qënëherë fërë, Subhanallah, ni mi sëvapë Allah jo të jabë, para me ndëni sëvapë me konë, së shqia jo të që këtë jabë, me veçë. Pasër që ishtu të Allah dhe, ato sëvapët të Allah-ot, në kimi thonë të të sëherë, duhet me medituë për të sëvapët. Allahu gjen le-vuhala nuk ka taj batstrajt, së shpërblimi besimtarë me sëvapët. Gjasa ai gjën masumti dhe atyre u jep atë që don Allah. Në çopse bëmesh një krasë. Muhamedi sallallahu alajhi wa sallam ka thënë. Ka thënë Muhamedi alayhi salatu wa sallam: "Kjo botë nuk vlen tek Allahu jenaaha da'uda." Asan ikra miza. Ne po do të mëditë ta Allahu sa osht shtrat këtë botë, çe po ne vash kreta. Ta dënë mota. Po, domon Kretë kjo botë, qëka në dhe të Allahës është, sa i krahë mizatë, qaqë, një seba për të Allahës është, shumisht të rejtërën. Do më hëllonë në qofë, se vesh një seba për sa kjo botë, një qënë herë, në rrënë e një minutë, e të, të shpërbëmë, Allahë, dhë në gjyëkimi, së një miherë, bënjerë me të falatërën. E kërë të marrën seba për, për ata që e kanë pasë vëmendim, të kanë rujë gj qëka këら me bunë që i falqen për halkë e përtjerët Allah të thotë e ju se vopën të atë a ta, ta mërënë se për ta faqët jume a të mërëshët a të jesh kërë në beri se vopë aremendaj këtë gjendje këtë situlat që këna me i rapi shmoni vallaj, Për gjitha momen dhe qasë që se kemi kaluar në favor të fitimit të shtolimeve ja, nuk ka mundësi falloi të fitohet shtolime ma i let dhe ma i shpej në përmendin e Allah të me gjuhës tonë, si kësë këllë me përmendin. Në dërsa një dhe të kanajt Abdullah ibn Mbarejku me Sufjan e Theuri Rahimullahi. Abdullahi ibn Mbarejku me Sufjan e Theuri Rahimullahi. Abdullah ibn Mbarejku për i thët Sufjan e Theuri Rahimullahi. Qënë ibn Mbarejku për i thët Sufjan e Theuri Rahimullahi. Për i thët nuk këmpo njëri që mën distans i rinë Gjibetit se Imam Ebu Hanifa Rahimullah Se Ibn Bareku kanel në Bu Hanifa Në kataku Në këmpo njëri që rinë malar përgojimin Dhe të folrit për kundërshtarët e ti Se Imam Ebu Hanifa Rahimullah Si ka qenë përgjigje e suferën e theurit Ka një për këtë përshëv Ka thonë ajo është mëjmeqen Se meleju që dikush në pasë hisëm punë dë ditë mirat në Këtë e të imam që të bëjë që të bëjë që të bëjë që të bëjë që të bëjë që të bëjë? A në bëjë i menqënë në bëjë i menqënë dhe kalkula drejë që të dhëhet E shese, rezultate dë delë në të kodët në asaj që mështët të në përdurim gjojë të nëtë Nëndaj i menqënë në shënë ire E ronë pasurin e vërë përërët në ronë E ronë Në që përërët në mëbroj E në qovë se rrujnë punë të mira të mirët e atërë të Allahu që fa drejë që i Allah. Përndaj rrujnë punë të mira e masë i preshtë të mërë gjuhës. Kër këtë të, të parasyusht me len e Allahu gjëllehu ala dhe të tëtë përmisohet gjuhë dhe përmisohet të fodrit të, të lëtë. Tëndërlëzër, në, në pika e fundit për mjetëve që në ndihmojë, më të gjitha këtujër të prezentuara shkortimesht si tituj dhe pak sërërë. Por në të kanë të ashtë do kujë të neve mi ma me i shëndu në, në program jetësor dhe editor, një të ditë të kemi parafysh, dhe në të zvoglojmë dhe të minimizojmë të, të shërën që eke nga gjuhamë, dhe e fundit është nërmalishtë, nuk ka ila që nëtë mirë dhe me efikasë, nuk ka, nuk ka, apsërëtishtë, gjitha këto që përmanë e nërënsiën, gjitha këtë e nërënëtare, për dhe shëtë, por pakrahasineshtë, Për mend e Allahu xhëllo waqa është ilaçi më i mirë. Ai që përmend Allahu xhëllo waqa vëndruan. Ai, ralej, nuk do të më njollos këtë përmendje më. Përmendjen e njerëzve sikozëtimë se kanë kaluar. Vajcë s'e angazhuon për mendjen Allahut. Përmendjen më gjensë, më nëmbrëmje, përmendjen dai, kur dal, kur erë, çikun ka përmend Allahu xhëllo, është i angazhuar. Nuk ka kohë më kujt për ti nga se jë kë angajhuar juhëgishë, kështë përmendi Allah jëllë le zemë. Dhe me përmendi Allah në shperëshë ku se këmi seekë, qësë Allah ka thënë, qërëllën në në këtërën, këtërra. Përmendi Allah shumë. Këtërra këtërërë në parrëthuar me as një, një shtojë që e këfuzënë. Shumë, që bje së të muunë. Së të muunë Allah përmendi, këtë silë dhe këtër qëtërërë. Resullallahu te barekutor te ashte icili tattaruan gjuan tenda, be vënë nderuar dhe, dhe mos e ndëruan. Sikur se fillovan fillen, të fundojnë ato pëfondetën e fondit. Çdo beqati që Allah na ka dhënë, çdo beqati që Allah na ka dhënë, duhet që të munduemi që ta përdorim në furimën e knajcis së ati që na ka dhënë. E aqo begatimi më madh se ajo krahas begative të tjera që i kemi padoshëm. Një nga begatitë më të mëdha është begatia e fëdorit. Subhanallahu. Sa ngjyrë i si ka pritur Allah që dhevon Allah në ruh. A, a ty në rësht apo në këlmësi me shpreh atë që duhet. Përpiekë më është. Sa kush më paosë shir, vallai njëri që pse ka njërë njërë thonë, prim, judu, atë cilë të kullet zhvilluar. Sa që pëndri njerë me thon për të ndihmuar. S'ka mundësi o Ska mundësi me thonë të përënë, ska mundësi me thonë dikujtë faliminderitë, ska mundësi me thonë. Masë të njëri smurë që është nga smundja nuk mund të fletë. Qëka të këshë me dhona e me folënë të. Pje e këtë begatiri, fletë kur dënë, fletë si dënë. A është falinderim dhe në kështoj begatijet të Allahët, ndaj Allahët, me përmenë Allahën, apo me përmenë aqë Allahën hëgërëm. Qëllë ësht daj përndajja e Allahut është mirënjohja më e mirë që ne japim Allahut për mundësinë që na dhonë. Mekhoulati. E kanë pyet Hasane al-Basri, rahimehu Allah, dhe kanë thonë: kan "Më tjame, jukimit, e ashdë njerëzit sfrafë në ditën e Kiametit." E kanë pyet Hasane al-Basri: "Kush do të ketë mirë që do të bartet më shumë në Kiamet, do të klidh? Ku të komunioni më shumë në ditën e gjykimit, pe dhemëve, dënimeve e keqërrjes? Kush është ai?" Shikoni përgjigjjen aty. Këhon rëgjullun, ruzikani, ënmeten, festeane, viha ala ma'sjeti da. Një në që mësë shumë të këme bërti dhe nekli, në që në gjëllime është është a iqëli, jë këpë Allah një begati, e aj me te, me këtë begati, është një dihmuar me ibo Allah gjënatë. Shpikop, unë moskisët, me këmë të jamë të. Jë këpë Allah begati, me borë apë të Allah, me këtë begati është borë me këtër dhe Allah. Ja kaq Allah beqatet fulur me fol mirë, me porositi mirë, me këshillum mirë. Allah më përmend me umbulut me të tërëve, përsa e ka keq çfarë do. Ky ka thonë është ai më i keqë dhe më mirë se asmen e bastëriu dhe të gjithë ne, më mirë se të gjithë ne ka thënë Allahu xhallahuana kuranaton. Në surën Mu'minun, ne e thejë nichen e bimëto, nichen e tumoj. Allah xhallahuana përmend hallën e do njerëzve që qeshtuye çse që si këta që për ta kështofta as nuk bashkura këtu. Por do të thënë që janë toll me njerëz, janë toll me besimtar. Tol, kan buaj gara me to. Si kam qitë punë vetë, më përmiresu vetë, e mundrësh vetë, por ju kanë një lutje që nuk ka buqë, që që që kish të po flos, e kish po voj. Më vjon realisht janë marrë me tjetër. Dhe sa ata te Allahu kanë pas pozitivitet. Këta që janë toll tani me ata. Allahu xhallahu i thotë për të nxorrët ju me shkërdhje hata anso ku zikrim shikoni këtë lidhje me shpërmendjes Allahu dhe kaq shumë dëgjuar për të nxorrët ju me shkërdhje hata anso ku zikrim ju tallhjet me këtë dhe filistit atë që nuk ju takon derisa e harruat përmendjen Allahu ska për një tabi teksit përmend Allahun nuk është marrë me njerëz po për mendjen e njerëzve do të marrin me njerëz, ja u harroi për mendjen e Allahut që ajo ka. O ku ndënd mund të të dhahkoni, apo kur i përmendni njerëzit, do të mitet të njerëzve, dëshimet e njerëzve më djela qeshnit në këto thmeta. Qeshit. Ta sholli ju një dia, në këtë ndjenja është kështu. Në ndjenja është kështu. E halli ditë gjykimet. Allahu thot pastaj In një gjezej tuhumul jehu me bima asadaru Sa është kjerët madhështorë dhe Allah e mellituarë Shëkojnë këtë kategori që mënë më, më, më njerëzë, kanë pullë për tjerë Allah është, jeni habitë sëmë mës njerëzë dhe e eharuët për me andërën e laudë Por që për i këtë atjerë In një gjezej tuhumul jehu me Unë e sëtë këta po i shpërblejë Për këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë kët ata nuk u marrën me yuga, se u pa marrën me yuga ne këtë nherë u zikën Allahu subhanahu wa taala. Po këta i shpërblleshën, këta punën sabër. Këta e mbyllën gojën e tyre. Nga të folin për njerëzit, edhe u angazhuan dhe u shqetësuan me çka me përmendën e Allahu subhanahu wa taala, e atë Allah thotë innahum humul faizun. Dhe nuk po si ka tjetër çfarë thonë sot poshtë ty na. Si kuaj ka kapru Allahu në çast i furit me shpiritin Çeralist e ka përkufizuar mundësinë e eksportuarit për, për dikën tjetër pos, për këtë kategori të miaza. Totë bachen këtë mënyrë ka të raguar kët botën. Prandaj, të ndroza me asaj kat ajë datë të lëlash. Ka angazhim të lëlash. Ne ti të shqetësojme për, për mendje Allahut dhe për durimin negativë ne shërbim të adhurimit ndaj Allahut. Ruajo që përmes asnjë gjymtyre mos të ndihmohesh Përmas as pse pegatia ti bosh Allahut mëkat. Nëse në të gjithë të provokojnë me agjenda të çrëditura, të shnurra, mos lejo me tësha agjendën tënde. Bima sadaru, bëhu durimtar, bëhu i qëndrushëm, bëhu i përkushtuar në agjendën tënde që Allahu ta ka mësuar në rremë me punën të tua, në përmirësimin tënd, në norma me që të përkatë. Nga shpejt kalon ka dhunjata, shpejt kalon. Pak sa po duhet e pastaj e shë për fundinë se kush e paska pasë më mirë a këpëta, apo ata e kështë më rapë Allah për tërgojnë qënë këtë botë tjë është i vendishëp, tjë është i kujdeshëp tjë është i përmbajtër që të ruësh nga levizja e pak kontrolurër e gjuhës të ndë dhe nga se të ndërlëzër një aftën shumë të shmëri vëllahi për keqëpërrimi në gjuhës një aftën shumë të shmëri keq dhe përdorimi i kse gjua në atë që Allah e orën dhe ertlidhruar dhe i saj dhe mjaftën shëmë të është mëri për keqëpërrimi e gjuhës dhurimi i të mirëve tona dikuj tjetër. Dhe të dhe disojmi dhe të jemi të përpushtuar që këto pika ti shëshëmë një jetën tonë që ta përmjësëmë gjuhën tonë me gjitha ato elemente dhe mësime që i marëm dheri me tanin e që në këtë mënirë ta lutim Allah në pasaj me sinceritet e me vërdëtësi dhe me të drejtë Allah më të lutit që fjale jo në fundit që përmesë kësë gjuhë e të ime tjetë La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah Aj që dhën stabilitet në këtë gjuhë dhe bëndshmë këtë fjallë të shahaditin me e thëmë dhe kush e përfundën jetin me këtë thëmje i garantuar gjënetin ruaje sa i gjallë, sa i shëndetëshën për dëre në këto që përmenda pas të i sadhë që tjetë së mundjë a rendë Allah sapo që, që ti të vin vetëm rroja ti apo Allahu fuqi nuk tash venduos Allahu vëmendje nga këtani ta kujton momentin më, më kritike nga se ti ke qenë kujdesshëm do ti ke qenë kujdesshëm që të keju mosta për të përdorësh pas atje ku Allahu gjendevon ai i knoçurit më të ahdëonë ne sallallahu xhallehu ora që na mundson që përmendjes ton ta adurojmë Allahun xhallehu ala dhe këtë begatitë të thulë ta përdorim Vec në ato aspektë, në ato dëritime që Allah ështi në në kënaqër me to, na pajisë Allah me hështje, të të t'azbukran Allah me menqëri, të t'azbukran gjithë me fjallë të mira, të të të t'amunës që fjallë afunit kërdalim e këmër të jet, fjallë La Inahe e Lëlla, Muhamadun, rasulullah, në kaj që përdofërrundë të të tëhoti, shkërderh dhe dhe dhe dhe në nashën, asëllullah mëra Muhamadun, wa ala ahri, j